Ba, jarriko de guz banketa hori se hemen e, ba, egunero gultzatu gara urte e, aurrek eta, bueno gurasoak ere bai baina batez ere aurren segur, segurtasunangatik eta e, leno ba, ba genuen ba, lagile bat egoten sala ba esto chartel e, batekin ba laguntzeko be, aurrek gultzatzeko baina bera, berak beraintzat oso arriskutsua da se baina gehiagoetan izan du arazoen bat kotxeekin eta arduan eskolako arduradunak esan dute ba, berako berak hobetego Beren lana hori da, eskola, eskola barnean dagola da bere lana, eta kanpokoko gala lana, ba, ba, polizien lana edo beste lana. No, no. eskolakoa, baina udaletxeak pagatzen du, langilio hori pixka trafikoa gelditu esan, aurre pasatu esaten errepidea hori da, ez? Bueno, be be e bere hori eskolako ba, eskolakoa e esakintzen, ba, suposat udaletxeak horreintzen duela, hori ez, ez dakitzigur, baina bueno. Eta horrein, udaletxeak esan du, bere gain hartzen duela, polizia, municipala ikorreko duela, baina ez egunero. Ez torregunero va ba, e, segun sen nola la no la dabilitzaten va ba, e, poliziaek batortzen dira bestel okupate batean, batean, batean lan gehiago baldin baduke taukate va ba, ez dator. Suentsako Arrisku handia da pasada bideo. Oso arrisku ja, eme 8 tarteetan ter, eta 20tik 8 tarteetan hemen trafiko piloa dago eta neke arriskutzoa ze bidarik geienek errespetatu ditu dute zebra bidea baina badaude askok ba presa daukatola edo ez zer baina eta zut errespetat, errespetatzen errespetatzen. Da dura diruri bialtzeko pertsona finko bat onera. Horria. Horria. Poliziarik bihazote, baina aldutenean. E, adibidez, ez da eskenetan ez dago inor. Inoiz ez. Ez da ez da toz poliziarik, ez da inor. Eta oso reskutxua da. Eta gaur adibidez, e, bada kontseilua kontxellua, bai. eta jungo zaretorra ere? Bai, baina beste arazau so maten gatik. Bai, Protesta da, e, diru publikoarekin, egin da ditutela e, ba, obra e, menko eskolan, obra batekin, ba, ikastola pribatu bat esartzako. Eta zuek etzatuta horrekin adoz, guraso bezala, Ezo. beldur zarete, zer beldurzarete. Eh, ez badu pizkat ez ba gizurrak edo esaten adia ez dute be, berez benetan egin nahi dutena esaten esaten udaletsekin on arte hortaz ez ezabezten ez arte adosta zumateri iristen gai horten. ez bilerak ditugu bereekin eta ez, ez, ez, ez dute esaten ez, ba, egingo dutena hortan ez gaude gai zuek ikastor etortzen kontrat ez dute bai esikita nola egiten ari den gausak nola e, egiten ari de, diren arabera ez hortan ez gaude. Nazuek hihiago informazioak gehiago edo hori da. Hori da Hori da. zein diru publiko ahilabitzen na di gauz pribatu bat egiteko.